Частина 9. Останній людський незнайомець, а також наступна спокуса, картяр, сніги Сталінграда, брат, що не старіє, аварія, гіркий присмак запитань, ящичок для інструментів, закривавлений і ведмедик, поламаний літак і повернення додому. Наступна спокуса. Цього разу не було печиво, але вже зачерствіле То було печиво кіпферль. Що залишилося з Різдва, і ось уже два тижні воно стояло на письмовому столі. Нижні були прибиті до тарілки, ніби маленькі підкови, посипані цукровою пудрою, інші нагромадилися зверху, утворюючи тверду для зубів гірку. Еліза внюхала їх, тільки навчепилася пальцями за підвіконня, кімната пахла цукром, тістом і тисячами сторінок. Не було жодної записки. Та дівчинка одразу збагнула, що це справа руки Єльзи Герман, а печиво певна річ чекає там саме на неї. Вона повернулася до вікна і тихесенько прошепотіла крізь чолину. Ім'я шепоту було Руді. Того дня вони йшли пішки, бо дорога була ще занадто слизькою для велосипедів. Хлопець стояв під вікном на чатах. Коли вона покликала його, обличчя Руді з'явилося у вікні і Лізель вручила йому тарілку з печивом. Його не довелося довго вмовляти. Його очі пожирали печиво, і він не витримався від запитань. «Там є ще щось. Молоко?» «Що?» «Молоко», – повторив Руді. Цього разу трохи голосніше. Якщо він розібрав ображений тон її голосу, то нічим цього не виказував. Над ним знову вигулькнуло обличчя крадійки книжок. «Ти геть дурний! Дай мені спокійно вкрасти книжку!» «Та будь ласка, я просто кажу, що...» Елізель пішла до найдальшої полиці і сіла за стіл. У верхній шухляці вона знайшла папір і ручку. Написала «дякую» і залишила свою записку на столі. Зліва, ніби кістка, випиналася книжка. Її блідим корінцем, наче шрами, втягнулися чорні літери. Останній людський незнайомець. Книжка тихенько шепотіла, коли дівчинка витягала її з полиці, Злетіла хмар капелюки Уже на вікні, коли вона зібралася перестрибнути на двір Двері до бібліотеки зі скрипом прочинилися На нагрудній кишені халата було вишито свастику Пропаганда дісталася навіть до ванни Вони дивилися одна на одну Лізель глянула на груди Ільзи Герман і підняла руку "Аль Гітлер Дівчинка вже збиралася вистрибнути на двір та раптом її осяйнуло Печиво Воно було тут кілька тижнів. А це означало наступне. Якщо мер заходив до бібліотеки, то він, напевно, помітив печиво і запитав дружину, чому воно там стояло. Або, щойно дівчинці сяйнула ця думка, і як її заповнив якийсь дивний оптимізм. Можливо, це і зовсім не мерова, а її бібліотека. Ільзи Герман. Вона не розуміла, чому це було так важливо, але тішилася самою думкою про те, що така величезна кімната, ще забита книжками, належала жінці. Адже саме вона познайомила Лізель з бібліотекою і вперше відкрила їй, в буквальному сенсі, вікно можливостей. Так набагато краще, все на своїх місцях. Перед тим, як рушити, дівчинка на мить затрималася і запитала: Це ваша кімната, правда? Мерва дружина напружилась. «Коли я читала тут зі своїм сином, а тоді...» Елізель помацала рукою повітря усе б за спиною. Вона бачила маму і сина, що читали на підлозі, а хлопчик тицяв пальцем на картинки і слова. А тоді за вікном вона побачила війну. «Я знаю». З надвору долетів вигук. «Що ти сказала?» Елізель прошипіла, кидаючи через плече. Стули, за заукарлі, дивися за дорогою!» Повільно передала слова Ільзі Герман «То виходить, що всі ці книжки, здебільшого вони мої І якісь належали моєму чоловіку, і якісь належали сину, як ти вже знаєш Тепер зніяковіла лізель, її щоки палали Я завжди думала, що це марево кімната Справді?» Здавалося, що її слова потішили жінку Лізель помітила, що носаки її капців теж були прикрашені свастикою. Він же мер. От я й подумала, що він багато читає. Ільза Герман сховала руки до кишень. «Останнім часом ти навідуєшся сюди найчастіше». «Ви читали цю книжку?» Дівчинка простягнула останнього людського незнайомця. Жінка придивилася до назви. «Так, читала». «Цікава?» «Непогана». Їй вже кортіло піти, але не пускав якийсь незрозумілий обов'язок залишитись Вона проривалася щось сказати, але потрібних слів було надто багато Вони надто швидко крутилися на язиці Кілька разів Лізель намагалася їх впіймати, але мерва дружина випередила її Вона побачила за вікном обличчя Руді, чи вірніше його полум'яне волосся «Мабуть, тобі вже треба йти», – сказала жінка він чекає на тебе. По дорозі додому вони їли. Там точно більше нічого не було, запитав Руді. Там мало бути ще щось. Нам і так пощастило вкрасти печиво. Лізі прискіпливо оглянула подарунок у його руках. А тепер зізнайся, ти з'їв хоч одне, поки я була там. Руді обурився. Ого, це ти у нас крадійка, не я. Не бреши, Заукер, я бачу цукор в тебе на губах. Хлопець однією рукою перелякано вхопив тарілку, а іншою взявся витирати рота. «Я нічого не їв, присягаюся». Половину печива вони поглинули ще до того, як перейшли міст, а рештою поділилися на Небесній вулиці з Томі Мюллером. Коли з печивом було покінчено, залишилося лише одне запитання, і Руді його озвучив. «Що нам в біса робити з цією тарілкою?» «Картяр». Десь у той час Лізель і Руді їли печиво. У містечку неподалік Есена солдати проводили вільний час за грою в карти. Нещодавно вони повернулися з тривалої поїздки до Штутгарта і грали на цигарки. Рейнгольду Цукеру нещастило. Він мухлює, закладайся. Помимрив він. Вони сиділи в сараї, який був їм казармою. І Ганс Губерман щойно вже втретє поспіль переміг. Цукер невдоволено швергонув свої карти на стіл і запустив три брудні пальці в своє жирне волосся. Деякі відомості про Рейнгольда Цукера. Йому було 24. Коли виграв партію в карти, він зловцішався, підносив цю нову самокрутку до носа і задоволено вдихав. «Запах перемоги», – казав він. «Ага, іще одне. Він помре з відкритим ротом». На відміну від молодого чоловіка ліворуч, Ганс Губерман не зловтішався, коли перемагав. Він навіть був настільки щедрим, що віддав своїм товаришам по цигарці і прикурив їх. Гансу в великодушність прийняли всі, крім цукера. Він вирвав цигарку і кинув її на середину перевернутої коробки. «Не треба мені твоїх подачок, старий!» Він підвівся і пішов геть. «Що це з ним?» – запитав сержант, але ніхто не потрудився йому відповісти. Рейнгольд Сукер був всього всього 24-річним юнаком, якому ну ніяк не таланило в картах. І якби він не програв своїх цигарок Гансу Губерману, то не ставився б до нього так презирливо, І якби не ставився так презирливо, то кілька тижнів потому не зайняв би його місця на такій, здавалося б, без невинній дорозі. Одне місце, двоє чоловіків, коротенька суперечка і я. Іноді мене просто вбивають і обставини, за яких гинуть люди. Сніги Сталінграда У середині січня 1943 року тунель Небесної вулиці був, як завжди, темним і жалюгідним. Лізель ляснула хвірткою, підійшла до дверей пані Гольцепфель і постукала. Вона вельми здивувалася, коли побачила, хто їх відчинив. Перше, що спало їй на думку, мабуть, цей чоловік один з її синів. Але він не був схожий на жодного з братів, чиї обравлені фото вона бачила біля дверей. Він здавався надто старим, хоча важко було сказати непевне. Його обличчя було поцятковане щитиною, а очі ніби кричали від болю. Перев'язана рука випила з рукава пальта, крізь бин поступали криваві вишні. «Може, прийдеш трохи пізніше?» Лізель намагалася зазирнути до будинку повз нього, вона навіть хотіла погукати пані Гольцепфель, але чоловік загородив їй дорогу. «Дитина!» – сказав він. «Прийдеш пізніше. Я зайду за тобою. Де ти живеш?» Десь через три години у двері будинку на Небесній вулиці, 33, постукали, і перед нею знову виник той чоловік. Криваві вишні перетворились на сливи. «Вона вже може тебе прийняти?» На дворі, при тьмяному сірому світлі, Лізель не втрималася від запитання, що сталося з чоловіковою рукою. Він важко випустив повітря крізь Ніздрі, один склад, а тоді відказав. Сталінград. Перепрошую. Чоловік говорив і вдивлявся у вітер. Я не почула. Він знову відповів трохи голосніше і цього разу дав їй повну відповідь. Сталінград. З моєю рукою стався Сталінград. «Я отримав кулю під ребра, і мені відірвало три пальці. Я відповів на твоє питання?» Він запхав здорову руку до кишені і презирливо зіщулився на німецькому вітрі. «Ти, напевно, думаєш, що у нас тут холодно?» Лізель торкнулася стіни неподалік. Вона не могла збрехати. «Так, звісно ж, холодно!» Чоловік посміхнувся. «Та який це холод?» Він витяг цигарку і запхав її до рота. Однією рукою спробував запалити сірника. За такої похмурої погоди це було б важко навіть обома руками. А однією було просто неможливо. Чоловік впустив сірника і виявився. Лізель підняла його. Вона взяла цигарку і запхала до рота, але теж не змогла її прикурити. «Її треба втягувати», – пояснив чоловік. «В таку погоду можна прикурити, тільки якщо втягувати. Херштейст?» Дівчинка спробувала ще раз. Намагаючи пригадати, як робив тато. Цього разу її рот наповнився димом. Він дерся на зуби і шкрябав горло. Та Лізель втрималася від кашлю. Молодець. Чоловік взяв сигарету і затягнувся, тоді простягнув їй здорову руку, ліву. Міхаель Гольцепфель. Лізель Мемінгер. То що, йдеш читати моїй мамі? Цієї миті позаду виникла роза, і дівчинці у спину вдарило її збентеження. Міхаелю? Запитала вона, «Це ти?» Міхайль Гольцепфель кивнув. «Гутен так, пані Губерман. Давно не бачились. «Ти такий...» а... «Старий?» Роза досі не подолала свого збентеження, але опонувала себе. «Може, зайдеш? Бачу, ти вже познайомився з моєю прийомною донькою». Її голос завмер, коли вона помітила його закривавлену руку. «Мій брат загинув», – сказав Міхайль Гольцепфель. Навіть здоровою рукою він не зміг би завдати сильнішого удару, тому що Роза похитнулася. Звісно, війна – це смерть, але земля завжди вислизає з-під ніг тоді, коли вона забирає тих, хто жив і дихав поряд. Обоє хлопців Гольцафелі зростали на її очах. Постарілий молодий чоловік, не втрачаючи самовладання, спромігся розказати про те, що сталося. Я був у одній з будівель, що ми використовували як госпідаль. Аж раптом принесли його. Це було за тиждень до мого повернення додому. Три дні я сидів коло нього, а тоді він помер. Мені дуже шкода. І ніби це сказала зовсім не Роза. Того вечора за її спиною стояв хтось зовсім інший, та Лізель Маймінгар забракло сміливості озирнутися. Не треба, обірвав її Міхаель. Нічого не кажіть. Можна я візьму дівчинку, щоб вона трохи почитала? Сумніваюся, що мама почує хоч слово, але вона хотіла, щоб я її привів. Так, звичайно. Вони пройшли вже півдороги до Хвіртки, коли це Міхейль Гольцефель щось пригадав і повернувся. Роза? Секундне очікування, поки мама знову прочинила двері. Я чув, що ваш син теж там, у Росії. Я зустрів кількох людей з Молькінга, і вони мені сказали, але ви, напевно, вже і самі знаєте. Роза спробувала затримати його. Вона підбігла і вхопилася за його рукав. Ні, він пішов і більше не повертався. Ми намагалися його розшукати, але потім стільки всього сталося тут. Міхаель Гольцепфель твердо вирішив вислизнути. Не вистачало йому ще однієї жалісної історії. Трохи відсторонившись, він сказав. Наскільки я знаю, він живий. Тоді приєднався до Алізелі, яка стояла біля хвіртки, але дівчинка не пішла за ним, вона дивилася на мамине обличчя, воно одночасно піднялось і опустилось. «Мамо?» Роза махнула рукою. «Іди!» Елізаль вагалася. «Кажу ж тобі, йди!» Коли дівчинка наздогнала його, колишній солдат спробував почати розмову. Мабуть, він жалкував про те, що розказав Розі, і намагався приховати свою помилку під потоком інших слів. Притримуючи перев'язану руку, він мовив. Лізель дуже втішилася, коли зайшла до кухні пані Гольцепфель. Що швидше вона почне читати, то краще. Пані Гольцепфель сиділа з вологими струмками дроту на обличчі. Її син загинув, та це лише половина горя. Вона ніколи не дізнається, як це сталося, але можу вас запевнити, що одному з нас про це відомо. Чомусь я завжди знаю про те, що відбувається, коли навколо все засипано снігом, трох хотять автомати, а різні мови змішуються в клубок. Коли я уявляю кухню пані Гольцепфель зі слів крадійки книжок, я не бачу ні плити, ні дерев'яних ложок, ні водяної помпи, принаймні не одразу, і я бачу російську зиму і сніг, що сиплеться зі стелі, і долю її другого сина, його звали Роберт, а сталося з ним. Ось що Невеличка фронтова історія Йому відірвало обидві ноги до колін І він помер на очах свого брата в холодному смердючому госпіталі Росія, 5 січня 1943 року Ще один крижаний день Серед вулиць і снігу повсюди лежали мертві росіяни і німці Ті, що вижили, стріляли в чисті сторінки перед собою Три мови переплелися «Російська, кульова і німецька». Я продирався поміж полеглих душ і почув, як якийсь чоловік сказав. «У мене свербить животі!» Він повторив це кілька разів. Попри він повз далі до темної спотвореної постаті, що розтеклася по землі. Коли солдат з пораненим животом підповз, він впізнав робота Гольцепфеля. Кров вже примерзла до його рук, а він все насипав собі сніг нижче колін. Туди, де вже не було ніг, яке відірвало останнім вибухом. Лише гарячі руки і багряний крик. Від землі підіймалася пара. Ось який вигляд має і як пахне сніг із гнилизною. «Це я», – сказав йому солдат. «Бетер». Він змусив себе підповзти ще на кілька дюймів. «Бетер?» – запитав Роберт дедалі тихішим голосом. Напевне, він вже відчував, що я поряд. Запитав друге. Петер? Чомусь перед смертю люди завжди ставлять запитання, на які вже знають відповідь. Можливо, тому, що хочуть померти, маючи рацію. Раптом всі голоси зазвучали однаково. Роберт Гольцапфель звалився на лівий бік, на холодну і паруючу землю. Певен, що він вже тоді сподівався зустрітися зі мною. Цього не сталося. На жаль, для цього молодого німця того дня я його не забрав. Я переступив через нього із іншими нещасними душами на руках і повернувся до росіян. І я метався в обидва боки, розірвані люди, не гірськолижний курорт, це вже точно. І як розповідав мамі Міхаель, минуло три довжелезні дні, поки я нарешті прийшов по солдата, який залишив свої ноги в Сталінграді, і я прибув до тимчасового госпіталю, де на мене вже давно чекали і здригнувся від смороду. Чоловік з перев'язаною головою переконував безмовного з приголомшеним обличчям солдата, що той неодмінно виживе. «Невдовзі ти поїдеш додому», – запевняв він. «Так, додому, – подумав я. Назавжди». «Я почекаю на тебе», – продовжував солдат. «Я маю уїхати наприкінці тижня, але я почекаю на тебе». Його брат ще не встиг закінчити речення, а я вже виняв душу Роберта Гольцепфеля. Зазвичай, коли я всередині, мені доводиться докладати чималих зусиль, зазиряти крізь стелю, але з цією будівлею мені дуже пощастило. Шматочок даху було пошкоджено. І я міг безперешкодно дивитися вгору. За якийсь метр від мене досі щось говорив Міхаель Гольцепфель. Я намагався не звертати на нього уваги і зосередився на дірці над головою. Небо було білим, але воно швидко темніло, і, як завжди, воно перетворювалось на величезне полотнище. Воно просочувалось кров'ю, а ще незапрямовані клапні заполонили хмари, брудні, і, як відбитки ніг, наталому снігу. Відбитки здивуєтесь ви еге ж, цікаво, чиї. Елізель читала на кухні пані Гольцепфель. Сторінки пролітали непочутими. А для мене, коли картини Сталінграда потьмяніли в моїх очах, сніг і далі сипався зі стелі, падав на чайник, укривав стіл. Летки снігу лягали на голови і плечі людей. Брат здригнувся, Жінка заплакала. А дівчинка читала, бо саме для цього вона сюди прийшла. І було добре, бодай чимось стати у пригоді там. Де випали сніги Сталінграда. Брат що не старіє. За кілька тижнів в мамінгер мало виповнитися чотирнадцять, і її тато ще не повернувся. Вона ще три рази читала для згорьованої жінки і часто бачила, як уночі Роза сиділа за акордеоном на колінах і молилася, опустивши підборіддя на міхи. А зараз, подумала вона, час настав зазвичай її підбадьорювали крадіжки. Але сьогодні вона сама хотіла щось дати. Дівчинка пониж порила під ліжком і витягла тарілку. Квапливо помила її на кухні і вийшла з дому. І Як чудово було прогулюватись молькінгом. Повітря було гострим і плоским, як вачен з лісної вчительки або черниці. І єдиним звуком, що лунав на Мюнхенській вулиці, були її черевики. Коли вона минула міст, за хмар вже почали проглядати відголоски сонця. На вулиці Гранде, вісім, Лізель піднялася східцями, поклала тарілку під дверима і постукала. Поки двері відчинились, вона вже зайшла за ріг. Дівчинка не озиралась, але знала, що якби озирнулась, то знову зустріла б на сходах братика з цілим коліном. І навіть почула б його голос. Це вже краще, Лізель. З неабияким смутком вона усвідомила, що її братику завжди буде шість. Ця думка сяйнула, і Лізель постаралася усміхнутися. Вона затрималась біля річки на мості, де, бувало, стояв і зазирав у воду її тато. Лізель сміялася, сміялася, а коли відпустили все, що ховалося всередині, повернулись додому, і братець більше ніколи не приходив у її сни. Їй ще не раз бракуватиме його, але вона ніколи не сумуватиме за мертвими очима, що втупилися в підлогу, чи поривом кашлю, що його вбив Цієї ночі крадіка книжок лежала в ліжку І хлопчик з'явився їй лише перед тим, як вона заплющила очі Він був одним з багатьох відвідувачів Лізель Вони часто приходили до її кімнати Там стояв тато і називав її наполовину жінкою Кутку Макс писав стружкувачку слів Голий роди стояв біля дверей Іноді на пероні біля ліжка стояла її мама а вдалині в кімнаті, що ніби міст, тягнулася до невідомого міста. На кладовищі посеред снігу грався її брат Квернер. Далі по коридору, ніби метроном її водінь, гропла роза, а лізельби сонно лежали на ліжку, оточена людьми. А в думках зависала цитата з її останньої книжки. Останній людський незнайомець, сторінка тридцять вісім. На вулиці було повно людей. Та незнайомцеві не було б так самотньо, навіть якби вулиця зовсім спорожніла. Прийшов ранок. Видіння зникли, а з вітальні до неї долинули тихесенькі слова. Роза сиділа за акордеоном і молилась. «Нехай вони повернуться живими», – повторяла вона. «Будь ласка, Боже, будь ласка, нехай всі повернуться живими». Навіть зморшки навколо очей молитовно складали долоні. «Мабуть...» Аккордеон завдавав їй болю, але Роза не відпускала його. Вона ніколи не розкаже Гансу про ці миті, та Лізель вирішила, що саме ці молитви допомогли татові пережити аварію, в яку потрапила вантажівка ЛСЕ. А якщо й не допомогли, то точно не нашкодили. Аварія. То був навдивовиж у ясний день. Чоловіки залазили до вантажівки. Ганс Губерман чойно сів на своє звичне місце – над ним навис Рейнголь Цукар. «Посунься», – сказав він. «Бідте, перепрошую». Цукор сутулився під навісом вантажівки. «Я сказав, посунься, Аршилох». Масні нетрії його чуба грудками спадали йому на чоло. «Я міняюся з тобою місцями». Ганс остав Крайнє Крайні сидіння було чинене найгіршим з усіх. Постійний протяг завжди холодно. «Навіщо? Яка тобі різниця?» Сукеру вже вривався терпець. — Може, я хочу першим вискочити до онужника? Ганс миттєво збагнув, що весь підрозділ дивиться на цю жалюгідну суперечку двох, здавалося б, дорослих чоловіків. Він не хотів поступатися, але й не хотів видатися дріб'язковим. До того ж, нещодавно у них закінчилась виснажлива зміна, і в нього вже не було сили продовжувати цю словесну перепалку. Згорбившись, Ганс просунувся, і зайняв вільне місце посередині. Нащо ну, ти поступився тому шайскофу? запитав його сусід. Ганс запалив сірника і запропонував йому цигарку. «Та той протяг мені всі вуха продуває». Оливково-зелена вантажівка прямувала до військового табору, що розташувався десь за 10 миль. Бруненверк розказував жарт про французьку офіціанку. Аж раптом пробилося ліве переднє колесо, і водій втратив керування. Машина кілька разів перекинулась, а солдати лаялись, підлітаючи в повітрі, світлі, смітті і дрібках тютюну. Зовні синє небо оберталося то стелою, то підлогою, а чоловіки борсилися всередині, намагаючись за щось хопитися. Коли вантажівка зупинилася, усіх прибило до правого борту. Їхнє обличчя втиснулося в брудні уніформи сусідів. По колу пройшли питання, чи всі живі, коли це один чоловік на ім'я Еді Альмас чинив галас. Зніміть з мене цього головка. Він повторив тричі без зупинок. Він дивився в нерухомі очі Рейнгольда-Цукера. Збитки Есен, шестеро чоловіків опеклися цигарками, дві зламані руки, кілька зламаних пальців. Зламана нога Ганса Губермана, зламана шия Ренгольда Цукера, що тріснула майже на рівні його вух. Чоловіки витягали одне одного з вантажівки, доки там залишився тільки труп. Шофер Гельмут Броман. Сидів на землі і шкрябив потилицю. «Шина!» – пояснив він. «Просто тріснула!» Деякі солдати сіли біля нього і повторювали, що це не його провина. Інші ходили навколо і курили, Запитувала одне одного, чи їхні травми настільки серйозні, що їх навіть можуть звільнити зі служби. Ще одна невеличка грубка зібралася позаду вантажівки і роздивлялася тіло цукера. У під деревом по ганцовій нозі розходилася тоненька смужка різкого болю. «На його місті мав бути я», – сказав він. «Що?» – вигукнув сержант, що стояв біля вантажівки. «Він сидів на моєму місці. Гельмут Броман оттямився і заліз до кобіни. На боці спробував завести мотор, але той ніяк не піддавався. По них послали іншу вантажівку і санітарну машину. Остання не приїхала. «Ви знаєте, що це означає, правда ж?» запитав Борис Шипер. Вони знали. По дорозі до табору всі намагалися не дивитися на рот Рейнгольда Цукера, відкритий у прозирливій гримасці. «Я ж казав, щоб його поклали обличчям до землі», сказав хтось із чоловіків. Іноді котрий з них забувався і ставив на цукра ноги. Коли вони прибули, кожен намагався уникнути витягання тіла. Коли його вивантажили, Ганс Губерман зробив кілька маленьких кроків і його ногу поштрихнув нестерпний біль, і який повалив його на землю. Через годину його оглянув лікар і повідомив, що нога без сумніву зламана, Сержант, що стояв поблизу, наполовину посміхнувся. Ну що ж, губермене, схоже, тобі пощастило, геш? Він хитав своєю круглою головою, курив і перелічував подальші події. Ти трохи відпочинеш. Мене запитають, що з тобою робити. Я скажу, що ти гарно попрацював. Він видихнув марку диму. Мабуть, скажу їм, що ти більше не годишся для ЛСЕ і тебе краще відправити до Мюнхена в якусь канцелярію чи прибиральником, якщо тобі потрібно. Як тобі така ідея?» Не в змозі стримати сміху в інтервалах між гримасами болю, Ганс відповів звучить гарно, сержанти!» Борис шипер докурив цигарку. А таки з біса гарно. Тобі повжестило, що ти мені подобаєшся, губермене!» Тобі пощастило, що ти славний чолов'яга і не скупився на цигарки. У сусідній кімнаті розводили гіпс. Гіркий присмак запитань. Десь за тиждень після дня народження Лізель, у середині лютого, вони з Розою нарешті отримали від Ганса докладного листа. Від поштової скриньки дівчинка помчала до будинку і показала його мамі. Роза сказала їй прочитати вголос. І обоє не могли стримати радості, коли Лізель читала про зламану ногу. Вона була настільки приголомшена, що наступне речення прочитала про себе Що там? наполягала Роза. Ну, завманш. Лізель підвела очі від листа і ледь не закричала. Сержант дотримав слова. Він повернувся додому, мамо, тату, повертайся додому. Вони обійнялися на кухні і лист жмакало їхніми тілами. Зламана нога? Чим не привід для свята? Коли Лізель розповіла новину сусідам, Барбара Штайнер неабияк втішилась. Вона обійняла дівчинку за плечі і погукала дітей. Здавалося, що від новини про повернення Ганса Губермана сімейство Штайнерів, яке зібралося на кухні, знову віднайшло надію. Руді посміхався і реготав, і Лізель бачила, що він принаймні намагається за неї породіти. Однак дівчинка також відчула гіркий присмак запитань, що застрягли у його роті. Чому він? Чому Ганс Губерман, а не Алекс Штайнер? І його можна було зрозуміти. щечок для інструментів закривавлений і ведмедик. З часом призову його тата до армії в жовтні минулого року Руді накопичив чималий запас гніву. А новина про повернення Ганса Губермана тільки підлила оліїв вогонь. і Він нічого не казав, Лізель. Він не скаржився, що це несправедливо. Він вирішив діяти. Руді йшов Небесною вулицею якраз перед смерканням найкращий для крадійства час. І ніс у руках металевого ящичка. Ящичок для інструментів Руді. Обдертого червоного кольору і завдовжки з велику взуттєву коробку, в ньому містилося таке – ржавий складний ножик, маленький ліхтарик, молоток – два, середнього розміру і маленький, невеликий рушник, викрутка – три, різних розмірів, лежна маска, чисті шкарпетки, плюшовий ведмедик. Лізель побачила його з вікна кухні, його рішучі кроки і засереджене обличчя, як і тоді, коли він шов розшукувати свого тата. Він щосили стиснув ручку ящичка, а його рухи заціпеніли від люті. Крадіка, книжок впустила рушник і вхопилася за миттєвий здогад. Він йде щось красти. Вона вибігла йому назустріч. Не прозвучало бодайчого схожого на привітання. Руді не зупинився і говорив крізь холодне повітря перед собою. Недалеко від будинку Томі Мюллера він сказав. Знаєш, Лізель, «Я тут трохи подумав, ніяка ти не крадійка». І, надавши їй змогу щось відповісти, продовжив. «Та жінка сама тебе впускає, на Бога, вона навіть залишає для тебе печиво. Я думаю, що це не крадійство, краде армія, як вони вкрали твого тата і мого». Руді копнув камінця, і той всю об хвіртку, він пришвидшив крок. «Усі ті багаті нацисти на вулиці Гранде». На жовтій вулиці. На вулиці Гайде. Лізель думала тільки про те, якби не відставати. Вони вже минули, пані Ділер, і виходили на Мюнхенську вулицю. Руді. Ну, то як воно? Як що? Коли береш ті книжки? Цієї миті Лізель вирішила зупинитись. Якщо йому потрібна відповідь, то нехай повернеться. Він повернувся. Ну. Але Руді знову відповів ще до того, як вона встигла відкрити рота. Приємно, правда? Вкрасти те, що в тебе забрали. Намагаючись затримати його, Лізель перевела розмову на ящичок для інструментів. «Що ти там несеш?» Він нагнувся і відкрив. Усе здавалося доречним, окрім відмедика. Вони рушили далі. І Руді детально описав, для чого йому той ящичок. І що він буде робити з кожним інструментом. Молотки, приміром, потрібні для розбивання скла. А рушничок щоб замодувати в нього молотки і приглушувати звук від удару. А плюшовий ведмедик, То була іграшка Анни Марії Штайнер. Хутро закошлатилось і стерлось. Очі й носа вже не раз пришивали, та ведмедик все одно мав доволі доброзичливий вигляд. Оце! Пояснив Руді. Мій генеральний винихід. Якщо до кімнати, поки я буду там, зайдуть діти, я дам їм ведмедика, і вони заспокояться. «А що ти збираєшся красти?» Він здвигнув плечима. «Гроші, їжу, прикраси, все, що потрапить під руки». Звучало доволі просто. Лише через 15 хвилин Лізель помітила його безмовне обличчя і зрозуміла, що Руді Штайнер не буде нічого красти. Його рішучість зникла, і хоча він досі дивився на уявну славу своїх крадійських справ, він уже не вірив, що здатен на це. Він намагався повірити, а це ніколи не передвіщало нічого доброго, і його крадіські звершення розгорталися у нього перед очима, але їхні кроки сповільнились і, розглядаючи будинки, лізель відчула щире, однак сумне полегшення. Вони стояли на жовтій вулиці. Будинки здебільшого були темні й масивні. Руді зняв черевики і взяв їх у ліву руку. Праві він тримав скриньку. З-поміж хмар проглядав місяць, світло довжиною в милю. «Чого я чекаю?» – запитав Руді. Та Лізель нічого не відповіла. Він знову розтулив рота, але не вимовив ні слова. Тоді поставив скриньку на землю і сів на неї. Його шкарпетки промокли і задубіли. Добре, що прихопив ще одну пару, – зауважила Лізель і помітила, що хлопець з усіх сил старається не засміятись. Руді посунувся і розвернувся в інший бік, тож тепер з'явилося вільне місце і для Лізель. Крадіка, книжок і її найкращий друг сиділи посеред вулиці, спина до спини, на обдертому червоному ящичку для інструментів. Обоє дивилися в різні сторони і безмовно просиділи якийсь час, коли вони підвелися і попрямували додому Руді перевдягнувся у чисті шкарпетки, а старі викинув на дорогу. «Подарунок жовтій вулиці», – подумав він. Розкрита правда Руді Штайнера. «Мабуть, мені краще вдається залишати щось, ніж красти». Кілька тижнів по тому його ящичок таки став у пригоді. Руді повикидав з нього викрутки і молотки, а натомість поклав найцінніші речі Штайнерів на випадок майбутнього бомбардування. Залишив тільки плюшового ведмедика. 9 березня. Коли до Мольгінга знову навідалися сирени, Роді вийшов з дому, стискаючи в руці скриньку. Поки Штайнери бігли Небесною вулицею, Міхель Гольцепфель несамовито гатив у двері Рози Губерман. Коли вони з Лізель вийшли, Чоловік поділився своєю проблемою. «Моя мама?» – сказав він, а на перев'язаній руці досі виднілися криваві сливи. «Вона не хоче виходити. Вона сидить на кухні за столом». Повільно отягнулися тижні, а пані Гольцепель так і не почала відходити від свого горя. Коли Лізель приходила читати, жінка майже завжди дивилася у вікно. Її слова лунали тихо, майже нечутно. З її обличчя здерли всі грубощі і докори. Зазвичай з дівчинкою прощався Михайль, а також давав їй каву чи дякував. А тепер іще й це. Роза кинулася на допомогу. Вона перевальцем минула хвіртку і зупинилася на порозі відчинених дверей. «Гольцепфель!» «Нічого, тільки сирени і Роза». «Гольцепфель, а ну виходь, нещасна стара свиня!» Розі ніколи не могла похвалитися надмірною тактовністю. «І якщо ти зараз же не вийдеш, ми всі помремо тут на вулиці!» Вона озирнулася і глянула на безпорядні постаті, що застигли на стежці. не затихла сирена. «І що нам з нею робити?» Міхаель стенув плечима, приголомшлений і розгублений. Лізель впустила сумку з книжками і подивилась на нього. Вигукнула під чергове завивання сирени. «Можна я спробую?» Та вона не чекала на відповідь, пробігла короткою стежкою і промчала повз маму. Пані Гольцеполь нерухомо сиділа за столом. «Що й сказати?» – подумала дівчинка. «Як примусити її вийти?» Коли сирена ще раз перевела подих, вона почула голос рози. «Та облиш їй, Лізель, нам треба йти! Якщо хоче померти, це її справа!» Але тут знову втрутились сирени, простягнули свої руки і порозкидали голоси. Залишились тільки шум, дівчинка і дротяна жінка. «Пані Гольцепфель, будь ласка!» Скидалася на її розмову з Ільзою Герман того дня, коли вона поцупила печиво. Безліч слів і речень вертілися на язиці. Але сьогодні були ще й бомби, сьогодні потреба в словах була трохи нагальнішою. Варіанти «Пані Гольцефель, нам треба йти!» «Пані Гольцефель, ми помремо, якщо ви не вийдете!» «У вас є ще один син!» «Усі чекають на вас!» «Бомби відірвуть вам голову!» «Якщо ви не вийдете, я більше не читатиму вам, а це означає, що ви втратите єдиного друга!» Лізель обрала останній варіант і прокричала слова прямісінько крізь сирени Долоні, що є сили, вперлися в поверхню столу. Жінка підвела на неї очі і прийняла рішення. Вона нікуди не піде. Елізль пішла. Вона відірвалася від столу і вибігла з будинку. Роза притримала для неї хвіртку і обоє помчали до будинку під номером 35. Міхель Гольцепель самотньо стояв посеред вулиці. «Ходімо!» – просила його Роза. та колишній солдат вагався. Він уже збирався зайти всередину, коли це щось розвернуло його. До хвірки чіплялася лише його скалічена рука. Та ось він присоромлено відчепив її і поплентався за ними. Вони кілька разів озиралися, але пані Гольцепфель так і не було. Дорога здавалася широченою, і щойно випорувалась остання сирена. До фідлерового підвалу спустилося троє останніх людей. «Де тебе так довго носило?» – запитав Руді. Він тримав свою скриньку. Лізель поклала на підлогу сумку з книжками і сіла зверху. Ми намагалися витягти пані Гольцепфель. Хлопець озирнувся. «І де ж вона?» «Вдома, на кухні». У дальньому кутку бомбосховища Міхаеля Гольцепфеля сіпало і трусило. «Я мав залишитися», – повторював він. «Я мав залишитися». «Я мав залишитися!» Його голос був майже беззвучним, але очі кричали голосніше, ніж будь-коли до того. Вони нестямно билися в очницях, а Міхаєль стискав свою поранену руку, і кров просочувалась через пов'язку. Його зупинила Роза. «Не треба, Міхаелю, Ти ні в чому не винен!» Та молодий чоловік без кількох пальців на правій руці був безутішним. У Рози на очах він зіщулився. «Поясніть мені», – промовив він, – «бо я чогось не розумію». Він випростався і прихилився до стіни. «Поясніть, Роза, як вона може сидіти там і чекати смерті, коли я досі хочу жити?» Кров загусла. «Чому я хочу жити? Я не мав би, але хочу». Він кілька хвилин нестримно плакав, а Роза обіймала його за плече. Інші дивилися. Він не зміг заспокоїтись навіть тоді, коли двері до підвалу прочинилися і зачинилися. І до них спустилася пані Гольцепфель. Син підвів на неї очі. Роза відійшла. Коли вона підійшла до нього, чоловік вибачився. «Мамо, пробач мені. Я мав залишитися з тобою». Пані Гольцепфель не чула його слів. Вона сіла біля сина і підняла його перев'язану руку. «Знову тече кров», – сказала вона. І разом зі всіма вони сиділи у підвалі і чекали. Лізель сягнула до сумки й обнишпарила книжки. Бомбардування Мюнхена 9-10 березня. То була довга ніч з бомбами і читанням. У неї пересохло в горлі, та крадіка книжок подолала 54 сторінки. Більшість дітей позасинали і не чули голосу сирен, що сповіщали про відновлення спокою. Батьки будили їх або виносили з підвалу в огорнутий темрявий світ. Десь далеко вирували пожежі, а я підібрав близько двох сотень полеглих душ. Я прямував до Молькінга, щоб забрати ще одну. На Небесній вулиці було чисто. Після завершення атаки сирени ще кілька годин не вмикали, на випадок, якщо з'явиться нова загроза та й для того, щоб дим піднявся в атмосферу. Першою пожежу в сірому тумані запримітила Бетіна Штайнер. Горіла за містом, поблизу річки Ампер. Дим звивався до неба, і дівчинка показала на нього пальцем. «Дивіться!» Бетіна побачила першою, але всіх обігнав Руді. Кваплячись, він все-таки не випускав з рук свого ящичка. Хлопець промчав Небесною вулицею, пробіг за вулками і влетів до лісу. За ним поспішала лізель. Свої книжки вона залишила в вельми незадоволеній розі, а за ними грубками стікалися люди, що повиходили з інших бомбосховищ. Руді, зачекай. Руді не чекав. Лізель бачила тільки його червоний ящичок, що проблискував у просвітах між деревами, а хлопець продирався до все тьмянішого вогника із задимленого літака. Він курився на галявині біля річки. Пілот намагався його там посадити. За двадцять метрів Руді зупинився. Я прибув якраз з цієї миті і побачив його. Хлопець стояв і переводив подих. У темряві валялися поламані гілки. Голки й галузки розсипалися навколо літака, як пожива для вогню. Ліворуч землю зранили три глибокі опіки. Щоразу тихіше цокання металу, який холонув... Прискорювало хвилини і секунди, доки їм здалося, що вони стоять отак уже кілька годин. Позаду наростала юрба. І їхні дихання і слова налипало дівчинці на спину. «Може...» – сказав Руді. «Підійдемо і подивимось?» Він виступив за крайне лісу і наблизився до того місця, де в землю вгрузло тіло літака. Його ніс занурювався у воду, а позаду стриміли вигнуті крила. Руді повільно обійшов його від хвоста й до правого борту. Тут скло, сказав він, всюди уламка вітрового скла. Тоді він побачив тіло. Руді штайнер ніколи не бачив такого блідого обличчя. Лізель, не підходь. Але дівчинка підійшла. Вона розглядала ледь притомне обличчя ворожого пілота, згори за всім спостерігало дерево, а обабіч бігла річка. Літак ще кілька разів чимхнув а в кабіні голова чоловіка перекотилася зліва направо. І він щось пробурмотів, та вони, звісно, не розчули його слів. «Ісус, Марія і Йосип!» – прошепотів Руді. «Він живий!» Я Ящичок брязнув до борту літака, поруч пролунали людські голоси і кроки. Полум'я згасло, і ранок застиг у темряві. Дим ще тягнувся до неба, але невдовзі він затихне. Стіна дерев заступала їм барви палаючого мюнхена, очі руді вже звикли до темряви, і мертвотно блідого обличчя пілота. Його очі нагадували дві плями від кави, що оками під підборіддям тягнулися порізи, на грудях розхресталась пошарпана уніформа. Усупереч застереженню Руді, лізель підійшла ще ближче, і цієї миті присягаюся, ми з дівчинкою впізнали одне одного. «А я тебе знаю», – подумалось мені. Потяг і хлопчик, який заходився кашлем. Сніг і нестямна дівчинка. «Ти виросла», – подумав я. «Але я все одно тебе впізнав». Елізаль не відсахнулась, не кинулась на мене з кулаками. «Але я знав, що було щось таке, що виявило дівчинці мою присутність. Може, вона відчула мій подих? Може...» Почула моє кляти кругове серцебиття, що злочинно оберталося в моїх смертельних грудях. Достоменно я не знав. Проте вона впізнала мене і глянула мені в обличчя, не відводячи погляду. Небо почало обвуглюватися назустріч світлу, і ми обоє стрепенулися. Ми разом дивилися, як хлопець відчиняє свого ящичка, і нишпорить поміж обрамленими фотокартками, щоб вийняти маленьку жовту м'яку іграшку Він обережно витрся до вмираючого чоловіка Легенько поклав усміхненого від медика пілотові на плече Кінчиком вуха той торкався чоловічого горла Льочек при смерті вдихнув його і промовив англійською Thank you. Коли він говорив, смуги його порізів розкрилися і крапелька крові струмочком збігла йому на горло. «Що?» – запитав Руді. «Вас хас, Дугі Закт. Що ви сказали?» На жаль, я не дав йому почути відповідь. Його час не став, і я вже сягав руками в кабіну. і Я повільно вийняв пілотову душу з пошарпаної уніформи і врятував її з уламків розтрощеного літака. Юрба вторувала тиші, поки я продирався крізь неї. І я вирвався на волю. Небо наді мною затьмарилось. Останній проблиск темряви. І можу заприсягтися, що я побачив темну закарлюку у формі свастики. Вона недбало розпластилася наверху. «Хайл Гітлер!» – сказав я. Але до того часу я вже занурився в ліс. Позаду на плечі мерця сидів плюшовий ведмедик. Попід гілками горіла лимонна свічка. На моїх руках лежала пілотова душа. Мабуть, не злукавлю, якщо скажу, що за всі роки гітлерового управління ніхто не послужив йому так вірно, як я. У людей не таке серце, як у мене. Їхні серце – лінія, а моє – круг. І я нескінченно встигаю бувати в потрібному місці в потрібний час. Як наслідок, я завжди бачу в людях найкраще і найгірше – я бачу їхню красу і їхню потворність, і постійно дивуюся, як те й інше можуть поєднуватись. Та все ж таки, у людей є одна річ, який я заздрю. Людям, якби там не було, вистачає здорового глузду, щоб померти. Повернення додому То був час закривавлених солдатів, розтрощених літаків і плюшових від медиків. Але для крадійка книжок перша чверть 1943 року мала завершитись на щасливій ноті. На початку квітня Гансу Губерману наклали гіпс до коліна, і він сів на потяг до Мюнхена. Його на тиждень відпустили додому, щоб він трохи відпочив, а тоді вступив до лав мюнхенських писак. На нього чекала паперова робота з порядкуванням мюнхенських фабрик, будинків, церков і лікарень. А час покаже, чи випаде йому стати ще й прибиральником. Усе залежало від його ноги і руйнації у місті. Коли він повернувся додому, було темно. На день пізніше, ніж очікувалось, тому що потяг затримався через загрозу повітряної атаки. Він стояв на небесній вулиці на порозі будинку під номером 33 і стиснув кулак. Чотири роки тому Лізель Маймінгер, коли вона вперше з'явилася в Молькінгу, вмовляли зайти у ці двері. Потім перед ними стояв Макс Ванденбург, а ключ вгризався у його долоню. Тепер надійшла черга Ганса Губермана. Він постукав чотири рази, і двері відчинила крадійка книжок. «Тату, тату!» Вона, напевно, сто разів повторила це слово, поки обіймала його на кухні, і ні за що не хотіла відпускати. Пізніше, повечерявши, вони допізна засиділись на кухні і Ганс про все розповів Розі та Лізель. Він описав їм ЛСЕ і, затягнуті димом вулиці, розказав про нещасні самотні загублені душі, про Рейнгольда Цукера, про бідного дурного Рейнгольда Цукера. і Його розповідь тривала багато годин. О першій ночі Лізель пішла спати, а тато сидів біля неї, як це бувало раніше. Кілька разів вона прокидалася, щоб пересвідчитись, що він досі там. І тато жодного разу її не підвів. Ніч була спокійною. Відчастя ліжко було теплим і м'яким. Так, де Лізель Маймінгер, то була чудова ніч. А спокій, тепло і м'якість затримуються ще майже на три місяці. Та історія Лізель розтягнеться на шість.